Na, úgy néz ki, hogy műződik. Csoda személy született. Oké. Okay. Jó. Meglepően jó minőséget produkál az képezte ami egyébként domót. Na, ezt csak azért adtam elő a domorat, mert a domó a műszaki zseminálunk. Is. A műszaki zsemini is ő. <hýződik> ki a bibliákat. Apostolok cselekedeteinek a 19. fejezeténél ott, ott hagytuk abba a tanulmányozásunkat, és van egy igevers, amit még nagyon szeretnék még egyszer elolvasni és még egyszer megnézni. Nagyon szólt hozzám, amit csak a múlt órán éppen hogy csak érintettük. De, de szeretném nektek még jobban kiásni, úgy éreztem, hogy Isten ebbe vezet minket. Tehát a 19. résznek a 17-től 20-ig fogjuk olvasni először, jó? Ez pedig tudtukra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak. És félelem szállt minnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. És sokan a hívők közül eljönnek eljönnek vala, megállván és megjelentvén a cselekedeteiket. Egyébként azt jelenti, hogy megvallották a bűneiket. Elmondták, hogy milyen dolgokban voltak. Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, varázslók, kuruzslók, mindenféle ilyen, ilyen emberekről van itt szó, könyveiket összehordva mindenek láttára megégetik valamit. És összeszámlálák azoknak árát, és találák 50 ezer pénznek. Rengeteg könyv volt itt tekercsekről beszélni. Ekképpen az Úrnak igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz vala. <gül> ez, ez nagyon elkapott engem ez az igeveles. A múlt héten sokat, sokat foglalkoztam vele, de csak egy töredéket fogom most odaadni, hogy ne menjen el ezzel az időn teljesen végig. Már a múlt héten is említettem, hogy <gül> itt van egy nagy ébredés Ephészusban. És látjuk azt, hogy Isten nagyon-nagyon Isten működik. De itt látjuk az ébredésnek a kezdetét, hogy mi az, ami, ami hozott egy nagy-nagy ébredést. Hogy az emberek képesek voltak bevallani, hogy vétkeznek. És ne értsétek félre, vannak egyházak, ahol azt mondják, hogy muszáj, hogy embernek megvalljad a bűneidet, mert egyébként Isten nem tud vele mit kezdeni. De ez, ez nem igaz. Jakab leveléből veszik. Az az egyik, amikor azt mondja, hogy Jakab, hogy meg egymást, a bőleiteket, hogy meggyógyuljatok. Azt mondja. De igazán van, és utána azt mondja Jakab, hogy és imádkozzatok egymásért. És Jakab ott, hogyha az egész szövegkörnyezetet nézed, arra beszél, hogy igen, néha az arra van szükségünk, hogy oda menjünk egymáshoz. Nem egy... Tehát nehogy félreértsétek, és könyörgöm, hogy ne hozzátok a bűneiteket hozzám óra után, mert a sajátjaimat se bírom elhordozni néha, úgyhogy ne nem kell megvalódnod a bűnödeid. Jakab arról beszél, hogy ha van egy, van egy megbízható embered, és tényleg nagyon küzdesz valamivel, akkor ez egy megoldásod, mész hozzá, elmondod, hogy mivel küzdesz. De nem azért, hogy ő adjon neked bármilyen feloldozást, hanem azért, hogy ő is imádkozzon. Érted? Mert néha, néha az segít. Képzeld el, hogy egyedül nem bírod legyőzni. Vannak -e dolgok, amit nem fogsz tudni legyőzni bűnöket. És muszáj, hogy valakihez oda menj és azt mond, légy szíves, imádkozz értem, légy szíves, telefonálj rám. Nekünk domóval voltak ilyen dolgai. Pont domóval. Tök jó, hogy itt ha domó, hogy például hozhatjuk veled hogy megbeszéljük, hogy létszik, kérdezz rám ebbe a dologba, ebbe a bűnbe, mert ha nem segítesz, én megint el bukni. És úgy győztünk abba a dologba, hogy egymásnak megvallottuk a bűnünket. Látod? Ha, ez már teljesen máshogy néz ki, ugye? Tehát nem erről van itt szó, hanem láthatod, hogy az emberek odajöttek, és, és azt mondták, hogy bűnbe vagyunk, meg kell valahogy ezt oldani, látjuk, hogy bűnösök vagyunk. És segítsetek. És valószínűleg megvallották ott. Talán lehet, hogy pádnak is. Mert látták azt, hogy muszáj valamit kezdenem ebben, mert látom, hogy Isten előtt bűnbe vagyok. És látod, hogy sokan azt csinálták, megfogták ezeket a régi dolgaikhoz, a régi bűnhöz kötődő dolgaikat, és azt mondták, hogy ne is lássam. Látod ebbe az indulatot? Hogy megfogták, és az én Elégették az egészet, hogy, hogy még, még a, a helyesen legyen ott, hogy még egyszer oda menjek és beleolvassak azokba a könyvekbe. Nem adok neki helyet, hogy a sátán még egyszer utána nyúljon. Érted, hogy? Állandóan ezt megnézem. És akkor nagyon fontos, mert a bűn, és ez az, amiről szeretnék veletek beszélni, és, ne, és tudom, hogy bűnösök vagytok. Azért tudom, hogy bűnösok vagyok, mert én is az vagyok. És nem mondhatod azt, hogy a kis 33 éves biztos, hogy bűnös. Én már nem vagyok az, mert te is bűnös vagy. Fejedben haragszol, gyűlölködsz. Ismerlek, mert ismerlek magamat. Ismerem magamat. Érted? Hogy ott, van, ott vannak ezek a dolgok bennünk, de a bűnnel el kell bánni. És senki nem mondhatja, hogy én már, engem már Isten szokjon meg így. <gül> Tudod, hogy én már leéltem ennyi időt ez vagyok Istenem. Már nem tetszik, nem, ez nem lehetik. Van, van bűn, van el kell bánnom ugyanúgy nekem is, meg ugyanúgy neked is. Mert a bűn, azt mondja, Jakab, ha jegyzete ezt nyugodtan fölírhatod, első rész, 13. verset 13-15-ig majd oda is lakozunk, mert a bűn az halált fog hozni. A bűn az halált hoz, és mindig halált hoz. Ne gondol... Sokszor keresztények úgy gondolkoznak, hogy rám már nem hoz, mert nekem már örök életem van. De halált hoz. Ha bűnbe vagy halálhoz bármilyen bűn is az, az rombol téged, rombolja a családodat, mindenkit körülötted. Az rombol a bűn, az rombol. Ezért el kell, hogy, el kell, hogy bánjunk vele. És néha ilyen módon kell elbánni vele. Valahogy az embernek szüksége van egy ilyenre, hogy el tudt képzelni, hogy ühöltötte ahogy dobálta a könyveit, hogy soha többet nem akarom látni, és égtek a könyvek. Hozott egy drasztikus lépést, hogy ne, ne nézzem bele még a Volt egy barátom, még van is, ő a drága lelkipásztor Esztergomba, akinek átadtam, a lelki, átadtam az Estergom gyülekezetet. Most biztos, hogy a zöldek majd, majd ellenem ugranak. Tudjátok, kik a zöldek, a környezetvédők. De <tosz> Nekem nagyon tetszett az ő példája, mert ő DJ volt, ő is, és, és nagyon sok sötét zenét hallgatott, amiben szemét, beszéd van, stb. stb. És, és nem bírt tőle Tehát Keresztény volt, de néha hazament, és fú, de jó volt. és Hallgatta újra, de érezte, hogy húzza vissza az egész a, a gondolataiba, utána benne maradt minden azt mondta, hogy egyszer kimentem a Mária Valéria hídra, akkor még nem volt híd, csak a lebombázott híd volt, akkor még kompjárt. Azt mondja, egyszer kimentem oda, megfogtam az összes CD-met, azt mondja, volt ekkora doboz CD, és beleszórtam a minálba, hogy ne is lássam többet őket. Azt mondta, utána gyorsan elrohant, hogy nehogy elkapják a rendőrök, de azt mondta, hogy boldogan rohant. Érzed, hogy, hogy. És néha nekünk is ezt kell csinálni. És te föl kell tenned a kérdést, hogy, hogy mindent megteszel-e, hogy ne nevét Tudod miért? Mert olvastam, de most nem fogunk oda Nem szeretjük ezt hallani, és hallottam, hogy a statisztikák szerintem a gyülekezetben a szót nem szeretik hallani, az emberek kegyelmet szeretik, a bűn de de olvastam józsui a, a könyvét, és abban abban látni egy nagyon erős képet, amikor Isten azt mondja, hogy az első várost, amit elfoglaltok az ígéret földjén, az mindent, amit abba találtok, szenteljetek nekem de egy valaki Ákán elvett az Istennek szentelt dolgokból, mert megtetszett neki. És Isten a következő csatában, hiába volt a következő város sokkal kisebb, mint, mint az első, amit bevettek, hihetetlen vereséget engedett meg Izraelnek. És nagyon erős az az igeves, azt mondja, azért, mert bűn volt a táborban. Bűn van a táborban. Hiába vagytok erősek is. Bűn volt a táborban, és megverték őket. El, elhiszed ezt? És ez az, ami működik ma is. A lelki törvényszerűségek működnek. Ha hiszed, ha nem, a lelki törvényszerűségek működnek. Meg kell vizsgálnom az életemet. Hogy bűn van a táborban. Mert lehetek akármilyen erős, meg akármilyen tehetséges, vagy minden, Isten, mert szeret engem, ő azt mondja, én nem fogom megáldani ezt az egészet, ha hagyod a bűnt a táborban. Én Nem fogom megáldani az életedet. Mert nem akarom, csak ez egy olyan dolog, hogyha, hogyha néha szeretünk benne ülni a kakánkba, ugye? Olyanak olyan, vagyok, olyan vagyunk, mint a kisbabák, nem? Hogy szeretjük a kakánkba ülni, mert meleg egy ideig. Nem? És ez és tök jó. És, néha, és egy idő után fölveszi a fenekednek a formáját. Tudod a babáknak, biztos láthatok olyan egy pellkázás, nem. Úgyhogy fölveszed a gyereket, és ott marad egy ilyen fenékforma. Tudod már nem is annyira zavar, de, de aztán egy idő után elkezdi elkezd, nagyon csípni. És nagyon, nagyon büdös. Érted? És, tudod Isten meg szeretné, hogy, hogy ne üljünk a saját kakánkba. Isten nem fog megáldeni úgy minket, mert így nem visszük az ő jó illatát, hanem büdöset viszünk. Nem visszük az ő jó illatát, hogy ő kegyelmes, hogy, hogy tiszta és szent. Értitek ezt? Olyanok vagyunk, mint Ákán. Mi is elveszünk az Istennek szent el dolgokból. Tudod, mit veszel, veszel el, meg veszek el ilyenkor az Istennek szentel el dolgokból? Magamat. Én Istennek meg szent el. És Isten féltékeny, amikor elveszem, ami Istennek van szentelve. És ez jó, jó apuka az Isten. De azt mondja, nem, a bűnnel el kell bánnod. És akkor én megáldom az életedet, és, és használható edény is lesz el. Ez jó dolog. És amikor te teszel egy lépést, Isten győzelmeket ad. Isten jó apuka. Isten nem akarja, hogy téged tönkre tegyen a bűn, mert tönkre tesz, nem? Hazugság, gyűlölet, minden tönkre tesz. Családokat tesz tönkre. Gyerekeket, házaspárokat. Nem jó. Isten látja ezt. Azt akarja, hogy mi keresztények éljünk tisztán. És van egy kedvenc történetem a Bírák könyvéből. Azért beszélek egyébként ilyen sokat erről most, mert aztán még kicsit elő. Gyorsabban fogunk szaladni. Gyertek oda velem, bírák könyve, jó? Józsué, majdnem olyan, mint a Józsué, de nem az Józsué. Ha van számítógéped, akkor ki az, akinek van számítógéped otthon? És mindig írtam a jegyzetembe, hogy Józsué, és mindig kiavította a Windows, hogy Józsué. <gül> igen, mert nem ismerte fel a Józsuét, mindig írta, hogy az Józsué, meg kellett küzdenem vele. Tehát a Józsué könyve után van a, a Bírák könyve. A negyedik részben van egy kedvenc történetem. Bírák könyve, negyedik rész. És olvasom a 17-től a 21. versik. Először felolvasom, és akkor elmondom, mi, mi is az, ami itt van. Jó? Sisera pedig gyalogfutott Jáhelnek, a Keneus Héber feleségének sátoráig, mert béke volt Jábin között. Hásor királya között, és a e, keneus Héber házanépe között. És kiméne jár el sisere elé, és mondanék ki, Jöjj be uram, jöjj be hozzám, ne félj! És betére ő hozzá a sátorba, és betakará őt e, lassnakkal, ez nem tudom, hogy mi lehet pokróc, nem tudom nektek, hogy van ez fordítva ott. Azt pedig mondané ki, adj kérlek innom egy kis vizet, mert szomjóhozom. És, és megnyit, megnyita ez egy teljes tömlőt, és ada neki inni, és betakarál őt. És az annak felett te mond tehát sisera. állj a sátor ajtajába, és ha valaki jönne, és kérdezne, és ezt mondaná, van-e itt valaki, mondjad, nincsen. Ekkor jár a Héber felesége, vevi a sátor sátorszöget, és pöröjt a kezébe, és beméne ő hozzá halkan, és beveri a szöget a halántékába úgy, hogy beszegeződik a Földbe. Amaz pedig a nagy fártság miatt mélyen alud vala, és így meghalt. Ja, miért cuki kis. történet, nem tudom, hogyan... olvastam, én ezt már nekek. Ez az egyik kedves történetem a Bibliában. Azért, mert Sisera az egy hadvezér, aki, aki jön, jön vissza, fut, egy, egy, meg van verve most és a csapában, és fut, és jáhel régen az ő szolgája volt. Csak eljött tőle, mert ross, rossz király volt. És most fut, és ott áll, ott áll jáhel. És jön Csisára, és milyen érdekes, hogy a régi uralkodó, ugye, elkezd követelőzni megint. Pedig ő most egy földön futó, azt mondja, já, ja, kéne, szomjas vagyok. Hadd jöjjek be, és, és hogy elicsi, állj oda a sátorhoz, és hogyha jön valaki, akkor mondjad, hogy én nem vagyok itt. És nagyon jól viselkedik itt Jahel, mert megfogja ezt, ezt a zsarnokot megölni, és Isten szabadítást hoz egy nő által. Úgy, hogy megfogja a sátorszöget, bong, beleveri a fejébe, amíg aludt. Hogy miért hoztam föl ezt a képet? Mert a bűn az ugyanezt csinálja be. A bűn a régi uralkodó. Ő már tromfosztott lett, mert Jézus meghalt érted, és új életed van. És azt mondja Jézus, gyerek, éj, nevét kezd többet. De jönni fog a régi uralkodó, ne gondold, hogy nem. És jön majd a megveretésből, ugye szalad, és azt mondja, újra elkezd kövelőzni nálad. A, adj nekem az életedből ezt. ad nekem azt részt. Légy szíves, táplálj egy kicsit! Ja, és hogyha valaki kérdezné, akkor nem vagyok itt. Te már jó keresztény vagy. mond csak azt, hogy én nem vagyok itt. És becsap minket! Ugye? A sátán azt mondja, csak mutas egy jó képet a testvérek előtt. Rejtsd el ezeket a bűnöket. És akkor minden rendben van. De nem igaz. Nincs rendben. Mert mindig jó színészek vagyunk. Én is jó színész vagyok, te is jó színész vagy. Jól előadjuk magunkat. És aztán ott van bent a bent, az őrizgetjük a bűnt. De tudod, mit? Halált fog hozni. Jakab azt mondja, elindul itt a gondolatban, és aztán halált nemz. Bármin is az, nem tudom, hogy mi neked az. A Bibliában sok mindenit látunk, amiben Isten rámutat, hogy az bűn. Ha látod és látod magadban, akkor az egy olyan dolog, amivel el kell bánni. És lehet, hogy úgy kell elbánni, ahogy az efézusiak elbántak a régi dolgaikkal, hogy meg kell szüntetni egy a létét is. Nem tudom, egy, egyik klasszikus példa, hogyha ha van, ha a tévével van problémád, nagyon, akkor dob ki a tévédet. Erre megint domol a legjobb. Hát aki volt, és ki is köttette, olyan nem tudom, hogy Úgyhogy ott van egy tévéjük, így rátekerve a drót, mert nem is nézik. érted tehát, hogy, hogy el kell bánni vele. Mi, mi neked van? Régi barátok húznak vissza? Akkor vágd el azt, azt a vonalat. Ne, ne, menj, mert csak visszahúz a régi életekben. Vagy bármi. Látom, lehet, hogy a pletykalapok, nem tudom, a sztorit olvasod, vagy nem tudom miket, és állandóan, ha visszahúz és nem növekszel az úrba, akkor ne. Ne. Vagy lehet, hogy a pletykálás a gyengéd, nem tudom mi a gyengéd. De akkor egyszerűen nem ennyi olyan emberek közé, akik pletykálnak. Mert bűn, bűn, bűn, és tönkre tesz téged is. Inkább... Vágd el! Fogd a sátorszöget, és verd a fejébe! Így kell elintézni. A bűnt, azt nem lehet dédelgetni. Ah, még egy picit itt hagyom. Tud, olyan, olyanok vagyunk néha, mint a rossz fogyókúra. Hogy majd holnaptól, holnaptól kezdjük. Nem? De ma még! <gül> még majd holnaptól! De ez soha nem fog elkezdődni Most! Isten most szól, most! Kezdem! És ha kell, én ki, hogy én bátorítalan, kérj meg valakit, akiben bízol. És ha én vagyok az, akkor legyek én, akinek megvallod a bűnöd, és megkéred, hogy imádkozzon érted, és kérdezzel rá, mert nem maradjon ott. Azért, hogy áldás legyen az életükre, És nagyon jól csinálták az Efézusiak ezt, hogy elégették a régi életüknek a dolgait. Nem, nem akarták, mert bűn volt. Nem kell. És, és ez, látod, mi lett az eredménye? Azt olvastuk, és az Úr igényel növekedett, felettén növekedett. Ezt nem tudom, én szeretem a képeket látni a Bibliába. És ez egy kép. Ha én el, eldobom a bűnömet, növekedni fog Isten benne. És akkor visszafordítva, <coughs> mert az a gátja a növekedésemnek, mert a sötét dolgaimat, ott hagyom, nem vallom, meg nem lépek ki belőle, nem fordítok a neki, Fönnét. mert akkor lehetsz akármilyen jó fej, meg lehetsz akármilyen tehetséges, meg bármi, csak emberi erőködés. Ahogy látni is fogjuk most, ez gyorsan. Olvassuk tovább az abcsát, jó? 21-22. lesz. Kicsit gyorsabban fog haladni megint. 21-22. Mindöbb pedig, pedig ezek elteltek, elvégezi pár magában, hogy Macedóniát és Akháját eljárnám, Jeruzsálembe megy mondván, ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom. Én is szeretném egyszer Rómát látni. Ez egy jó ötlet volt párton. Megnézném Szentpéter elkopott lábújját. Hallottatok erről a dologról? Hogy annyit csókolgatták hogy Szent Péter eh, szobornak a lábújját, ez halál komoly. A hívek, hogy el van kopva az egyik láb teljesen hoá komolyan. Tényleg. És a másik, amit szeretnék megnézni, az az, hogy, hogy Esztergom bazilika föl van írva a, a Európa második legnagyobb bazilikája, Esztergomi bazilika, képet már láttam. van, és föl van írva a Szent Péter bazilikának a padlózatára. Én, mint Esztergomi, ő is esztergomi. Na mindegy, Oké, okay. na mindegy, hogy könycseppet elmorzsolnék ott. Na, tehát akkor... Megyek tovább, jó? Tehát e, e, Rómát is e, meg kell nékem látnom. Elküldvén pedig Macedóniába, kettőt azok közül, akik nékik szolgálnak valamit, Timoteust és e, Erásztus. Ő maga egy ideig Ázsiában maradt. Pál, látod, újra, újra megy tovább nem bír a maradni, én nagyon egy, egy, egy, együtt tudok érezni pállal. Tehát én egy ilyen pállelkületű vagyok azt szoktam mondani, de ne értsétek nem megbeképzeltségből, csak néha úgy érzem magam, mint Pál. El tudom képzelni pál. Oké, okay, megy Gyüli, megyünk tovább, csinálunk még egyet. Menjünk, menjünk tovább, legyen, legyen még, több, még több gyülekezet. És nagyon jól néz ki ez, hogy akkor úgy működött, hogy na, srácokat hátrahagyta, ti, Alapozzátok, megrakjátok, én megyek tovább, nekem megvolt a, meg a munkám. Menjünk tovább, 23-24. Támada azonban, támada azonban azon időtájban nem csak egy háborúság az Úr útjáért. Ugye Jézus, amikor az Úr útját így olvasod, az mindig Jézusról van szó, az Úr Jézusra mutat. Mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből diána templomokat, vagy szobrokat, nem tudom, hogy nálatok hogy van írva, Csinálván mindegy bálványokról van itt szó. A mesterembereknek nem csekély nyereséget vala. Ez egy görög istennő, amiről itt szó van, és itt bálványimádásról, bálványimádásról van szó. Általában ez a, a diána. Ez egy ilyen több mellű nő szobor, talán már láttatok ilyet ilyen indiai rajzokon, vagy nem tudom. És a termékenységnek volt a, a, az egyik istennője, és olyan... Um... Érne, vadászat. Parancsva? mitológia. Badása, mit istennője volt Na, szuper. Akkor meg az, <gül> Baki... Semmi baj, nem? Okay. Akkor azok, azt is tegyétek hozzá. Oké? Okay? Az a lényeg, a lényeg, amit itt látni el az az, hogy bálvány. Bálványról van szó, és, és ez az ötvös ugye, készítette ezeket a szobrokat, de mivel itt egy nagy ébredés van, az emberek már nem vették a szobrokat. Mert rájöttek arra, hogy a két, nem kézzel készített az Isten. Megismerték az igaz Istent. Eldobták a régi tudományaikat. Nem keresték a régi bálványaikat. Nem vették a pici szobrokat, hogy odarakják az ágyuk mellé, és, és áldozzanak neki. És ezért, ezért Pál és a banda nagy veszteséget okozott. És egy nagy háborúság indult el. És és csak szeretném ha látnád ezt, és megértenéd, mielőtt még elindul, hogyha te hozol egy jó döntést, hogy ott hagyod a bűnödet és szeretnél egy szent, egy tiszta életet élni, tényleg, az meg lesz támadva azonnal. Látod ezt a képet itt? Hihetetlen ébredés, és a sátán már jön is. Ó, ne hagyd el a bálványokat, ne hagyjátok el! Ezek félrevezetnek benneteket. Nem szabad, sátán jönni fog, és neked is mondani fogja. Sokkal jobb életed volt régen, nem? Amióta, amióta keresztény vagy csak küszködsz. Pedig lopni, csalni, hazudni, mennyivel könnyebb lenne, nem? Régen sokkal több adó visszatérítést kaptál. Régen sokkal több meg megvolt, mert elloptad sátán jönni fog. Gyere, imád a régi bálványt. Hatalmas felzúdulás lesz. És nem kell, hogy ezen csodálkozz. Nézzük meg, hogy mit csinált ez az ötvös, ez a fickó itt pálék és az úr útjel. 25. 26. verset olvasom. Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel, foglalkozó művesekkel egyben mondta: Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből valami jó létünk. A bálvány van a jó lép, ugye? Micsoda kép? A sátán azért van jól, mert egy csomóan szinte nem is tudják, vagy tagadják, hogy ő van. <gül> Mindenféle más bálványt imádnak. Tehát, látjátok pedig, és halljátok, hogy ez a pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván elfordította, mivel, hogy azt mondja, hogy nem Istenek azok, amelyek kézzel csináltak. Hát ez volt az ok, ami miatt ő elkezdi ezt a lázadást, de nézd meg, hogy közben meg milyen több ezer ember előtt azt kiabálja, hogy, amit pál, Pálnak az üzenete volt, hogy nem, az Istenek azok nem azok, akik kézzel, kézzel csináltak, és nézd meg, hogy, hogy micsoda szolgálata volt Pálnak. Egész Ázsia, egész Ázsiát betelítette hogy, hogy hagyják el a bálványelikat és, és térjenek az igazisten útjára. Olvasom tovább. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, a 31. versig fogom olvasni bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy nagy Istenasszonyunknak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész, kedves egészségedre, az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel. Mikor pedig ezeket hallották, és haraggal megtelének, kiáltán, ki, kiáltnak vala, mondván nagy az efézusi diának, És betelék az egész város háborúsággal, és egy a színházba rohanának, megfogván Gályuszt és Arisztárkuszt, kik Macedóniából valók, és pálnak utitársai valának. Pál pedig, amikor a nép közé akar menni, nem, ereszti őt, nem eresztik őt a tanítványok. És az ázsiai főpapok közül is némelyek, akik barátai valának küldvén ő hozzá kéré, hogy ne menjen a színházba. Pál egy hihetetlen fickó lehetett. Fölzendül az egész város, háborúság, el tudom képzelni hogy razziásznak az utcákon, az emberek mennek, de Pál oda akart menni, és itt egy jó alkalom, hogy Istenről beszéljen. Szerintem ő nem azt nézte, hogy jaj a bőröm, hogy mi lesz velem, hanem azt nézte, hogy uram Isten, mennyien összejöttek, akkor itt lenne egy jó alkalom igét hirdetni. De testvérek visszatartják őt, mert tudták, hogy, hogy valószínűleg, ha oda ment volna, azonnal vége lett volna a szolgálatának, ez volna ott Pált ezek az emberek annyira ez a csőcselék feldühödött. 32. vers Már most ki egyet, ki mást kiáltozva valam, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. Hát ez annyira kipikus, <gül> nem, hogy Láttad, most a múlt évben voltak ezek a nagy zavargások. Én ehhez tudnak hasonlítani ezt az egészet. Voltak aki már itt a tömeg há hátterében, már azt se tudta, hogy miért jöttek oda. Csak ősünkben jöttek. Csak ezért, ezért jöttek. Ugye? Ezt kiaváltak. Mondjon le! Ezt mindenki ellen, ugye? Ezt tudták, és semmi. Azt se tudták igazán, hogy miről van szó. Csak elkezdte valaki, és utána már... Mert ez annyira, annyira tipikus, hogy a sátán e, hogyan tud manipulálni, manipulálni embereket. E, és látod, hogy itt már az egész város összejött. Van, azt se tudja miért jöttek össze, csak összejöttek. Ott voltak, és, valami, és kiabálták, hogy nagy, nagy az efézusi Diana. E, és Nézzük még tovább. Nézzük meg ott a storyt végig, és akkor utána 33-tól olvasom a 40. versig. A sokaság közül pedig előállták Alexandert, minthogy előre toszkolták őt a zsidók. Alexander pedig kezével intmén védekezni akar a nép előtt. Megismervén azonban, hogy, hogy zsidó egy kiáltást tört ki jobból, mint egy két óra hosszáig kiáltozván, nagy az Efézusi Diána. El tudod ezt képzelni a fejedben? Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, mondva, Efézusbeli férfia, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy diána Istenasszonynak és Jupitertől e, nagy Diana Istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője. Mivel hogy ezért ezeknek senki se ellen nem, ellene nem szólhat, szükség, hogy <coughs> megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert idehozz, idehoztátok ez embereket, kik sem nem szentség rontók, sem a ti Istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellene, valaki ellene panaszuk van, törvényszékek vannak és tisztartók vannak, pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes, népgyűlés majd, a törvényes népgyűlésen majd elintézitek. Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivel hogy semmi ok sincs, amelyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván felosztatál a népgyűlést. Milyen érdekes, ami történt? Az egészet, amit itt látunk? Hogy itt a város jegyzőjének végül sikerül lecsendesíteni. Tömegen elmondja nekik, hogy miért van volt. Elmondja, hogy figyeljetek, semmi, semmi gond nincs. Nem bántottak minket, nem bántották Jupitert, nem bántották Diállnát, megyetek haza. És milyen érdekes, hogy így ezzel így vége is lesz el a egésznek. Csak el tudod képzelni, hogy üvöltöznek, üvöltöznek, föláll valaki, és azt mondja, minek vagytok itt. Ja, tényleg, minnek is önök itt, és hazamentek. És annyira, annyira vicces az egész történet, de nagyon jól látni benne, nagyon jól látni benne kettő dolgot is, és a mai, mai órákat meg is be is fejezzük, és a 20. A 20. résznek fogjuk majd folytatni. Ebben az egészben nagyon jól látni az első dolgot, amikor csak ember erőködik dolgokért. Hogy nagyon nagy hangja van, nagyon nagy hangzavart tudunk okozni vele, a nagy terveinkkel, hogy majd így csináljuk, meg úgy csináljuk. De hogyha Isten nincs benne, emlékeztek a múltkori órákra, a múlt héten? Akkor ez, akkor ez a végén csak ki fog túranni, mint egy lufi. Ennyi, ennyi az egész. Ezért nagyon fontos, éppen erről beszélgettünk domokossal, hogy idejöttünk. Hogy legyen, legyen Istentől Isten Istentől kérjük el, hogy mi az, amit tenni kell, és merre, és hogyan. És hogyha nem mond semmit, akkor maradjunk hűségesek abban, amit mutatott el. nekünk. Mert különben minden, amit csinálunk, nagy hangja van, és jól hangzik, hangzatos, de nem lesz belőle semmi. Nem lesz belőle semmi. És hajlamosak vagyunk érzelmekre hallgatni. Istenem, most mit csináljak? Én úgy érzem, hogy ezt kell tennem, és akkor elindulunk arra. És az ember sokszor hibázik, amikor az érzelmeire hallgat. Mert ha nincs benne Isten, akkor nem történik semmi. De itt látunk még egy dolgot, amit szeretnék megmutatni. A sátán. A sátán nem csinálhatott itt semmit Pálék ellen. Látod, hogy nagyon egy pásztorom egyszer úgy mutatta ezt be, hogy sátán olyan, mint, a, mint egy fogatlan kutya. Tényleg, a keresztényel szemben, aki láncon van. Hatalmas hangja van, és ha messziről nézed, nagyon erős, és olyan mintha, olyan, mintha szét tudna téged tépni, de nem tudja megtenni. Mert láncon van. Csak addig mehet, ameddig Isten engedi Isten neki. Sokszor Istent és Sátánt úgy képzelik el az emberek, hogy, hogy ők így egyenrangúak, és ő neki küzdeni kell. Nem tudom, te hogy képzelted eddig el Istenet? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Hogy, hogy tényleg van ez az elképzelés, hogy sátán is erős, Isten is erős, és így szurkolni kell, mint egy ilyen Tudod, hogy haj rá, Jézus! ha rá! És akkor, jaj Jézus, vigyázz, nehogy valami bajod legyen! De nem erről van szó. Jézus, amikor visszajön az utolsó napon, nem lesz háború. Jézus szól, és vége lesz minden. Sátán csak azt teheti meg, amit Isten, Isten megenged, megenged neki. Ameddig elengedi. És tudod, ezért, ezért mondom, azért szeretném ezt mondani, mivel a bűnnel a bűnnel kezdtük el. Tudod, hogy sátán jönni fog vissza, nagyon-nagyon ugatni fog rád, és kiabálni fog, hogy csináld a régi élet, Gyere, gyere, vissza, legyél a bűnbe, mondd azt, hogy nincs ott az a bűn, rejtsd el azt a bűnt, kiabálni fog rád. Tudod, De önök itt csak akkor van hatásod, ha te hagyod magad. Hagyod magad megfélemlíteni, és nem harcolsz. Nem lépsz föl és mondod azt, hogy nem. Van egy nagyon kedves barátom, aki Győrbe a mindig egy boxol példát hoz erre föl. Tudjátok, mi már győztünk. Elhiszitek ezt. Tudjátok, hogy csak elhiszitek? Tudjátok is, hogy mi már győztünk. Mert sokszor csak mondjuk, én hiszem, hogy győztem. Hiszem, és próbáljuk minél hangosabban mondani, és ha jó hangosan mondjuk, akkor talán én is elhiszem, hogy talán hiszem tudjátok, hogy mi már győztünk. Tudni, tudni, meg az, hogy hiszem, hogy győztük, az más dolog. Egy Nem mondom, van. hogy mi a különbség. Jó? Oké. Okay. Ha egy boxoló úgy megy fel, hogy mondjanak az edzője, hogy te már győztél, tudod, szokták az edzők így az öltözőben, "Gyerünk, gyerünk, menj És jó, jó, elhiszem, jó, elhiszem, hogy győztem, az meg van verve. Kész okay, azt szoktam mondani Peti barátom, hogy, hogy a bokszolók úgy mennek föl, hogy tudják, a fejbe kell eldőlnie el a csatának. És elég gyenge példa. De tudod mit? Tudjad, hogy te már győztél. Mert hogyha te csak úgy talán hiszed, az nem elég. Mert jön a sátán és azt fogja mondani, hogy nem is győztél. Jó a is és azt fogja mondani neked, már mióta próbálkozol hagyni, eddig se sikerült gondolod, most sikerülni fog. Sátán mindent be fog vetni, hogy ne állj ellen a bűnnek. Sátán nagyon hangos tud lenni, mindent megtesz, ugye, ahogy itt Demeter ötvös is, összecsődít mindenkit, csak hogy, csak hogy megállítsa Isten útját a te életedben. Tudod, győztél, és ne higgyél neki, amikor azt mondja, hogy nem fog sikerülni. Hanem öljy föl, és mondd az, hogy most fölállod és vége lesz. És szembenézek, és kér, kér segítséget. Ha kell. Mert még győztünk. És azt mondják, hogy azt mondják, hogy nem lehet szent életet élni, mert mi emberek vagyunk. Szerintem sokan. Azok hangsúlyozzák ezt, akik szeretnek benne lenni a bűnben valamilyen szinten, és azt akarják, hogy elfogadják őket úgy, ahogy vannak. Hát tudod, hogy Jézus eljött erre el a földre, nem védkezett, és példa előttünk, hogy lehet hogy tiszta életet élni. És tudjátok, hogy a tiszta élet az vonzó élet. Az vonzó élet. Akkor nem kell kitalálni nagy evangelizációkat, nem kell. Nem mondom, hogy rosszak, tehát az is kell, de tudod, hogy kezd a bizonyságtételt azzal, hogy megtisztítod a szívedet, az életedet. Ne azon gondolkoz, hogy hogy fogom elmondani annak a másiknak, hanem kezdj ott belül. Mert én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy kezdjük, nézzünk szembe a bűneinkkel. Menjünk oda, valljuk meg Isten előtt a bűneinket és kérjük, Tisztítson meg, és ha kell, tegyünk gyakorlati lépéseket azért, hogy a mi szolgálatok olyan legyen, mint Pálé. Pál nem ment el mindenhova, képzeljétek el. Vagy ha lesz egyszer projektorunk, mutogatok nektek térképeket. De ez nagyon érdekes, ez az Efezus is szolgálata, mert azt mondják, hogy az egész Ázsiát beterítette az ő szolgálata, de ő nem ment sok helyre. Két vagy három helyen ment Ázsiában. De annyira nagy hatása volt az életének meg, ahogy beszél, hogy az emberek elvitték. És tudod, én ezt, ezt szeretném. És akarja te is ezt, és az ott fog elkezdődni, hogy Uram, virgálnál a szívet. Van-e benne valami, ami jön? És néz szembe a bűnnek, égesd el ezeket a régi dolgokat. Én már Atyám, köszönjük neked az igédet, köszönjük Istenem azt, hogy szóltál hozzám ma is, és szeretnénk imádkozni Jézus, hogy vizsgálj meg minket, és Uram, ne hagyd, hogy legközelebb is azt mondjuk, hogy ez a bűn még elmegy. Uram, segíts elégetni a régi dolgokat, hogy a tiszta életünk, a tiszta életünk ott, ahol élünk, bizonság legyen. Bizonság legyen az embereknek. Köszönjük neked ezt a délutánt, és arra kérünk most, hogy áld meg a közösségünket. Jézus nem